این نسلازدن بن اسرائیل ایر کساند بن اسرائیلونا برقی گنجے گرون ایراد او پلاللہ لازمی اقدر دی راولی گلاللہ دی دیو فرشتا راولی برقی رالہ برقیل افاتل آب آسان فرشتہ برقیل ارالہ راولی برقیل افاتل افاتل افاتل سفوخی فرشتی و افاتل ملک و افاتل سفوخی آئیو شهنہ حبو علیکہ نوری دم دقزین السفاری ج دګنجړو خلانو څو ورځې کولیې تا هغه او ته د برګې دې لاره موږ استانو ما خپل رنگ په کار دې مزیدار سرمن په vakar ز خپل وای سبان يلذي قد قذرني دا حديثو کې تاسو ګورئ کنه و دې کې چې دواګانې چې په خبرو غوري دې چې سې یادو په کلیات دینی دیس چیزی کرکے چاہیے سام دیکھ رہا ہوں پھریں لیکن نبیر اسلام کوئی اللہم اینی اصحلو کالعافیہ بس عافیت شرط سہت ننے دا خدا سے سہت سے سہت مطقیہ ننی ذنہ سر سارے سرکشہ کی گئی نا دا سے سہت سے عافیت مالداری ده خدای ته مالداری چې مطیې نه وي څه چې زوی شي ملال شي خدای دې چې ستړي نه او په عافیت داسې څه چې هم د دنیا خیرونو ته شامل نه وي شامل او د دنیا خیرونو ته شامل له داخره خیرونو شامل او چې کم اريده له ثغره چه دي لګراسي دروازه لوي په قدمه کې تکلیف ني کوم چې اوسره لا وي مړوبه د شه نورو خيره کو دي ما نو بیا لګره کوم کينغه سوال او په چې ما دا بلانکي زای مخي شنو خيره بلانکي هغه کې کمزات دا بلانکي شي دا بلانکي شي په سوالونه ده که راځي زيا گزاري او هغه نه د تېر په رسو کې دره هوغو چې دوی له عزت یې وره او امه وګرځان نه غلره او امه په سريان د شیو او دوی ته کوله غواره او چې ختم شي زمانہ هغه چې ختم فل هي الناس فمصرحوا رب الا سرا قالوا او ذهبوا وقدروا هغه نفر د خلکو چې ختم شو او ورکل شو او پر هران او كل سرمن ځه زوی مال کې کوه جوړ هغه وځه لې خو خان مخ خو کې یام غواغان خو دې کی یو دې گنجي او برګي کې یو اوخان یاد کړی یو غواغان یاد کړی و چې کم یو په دې کی باغ ته شوړون غړ یوږي دې یاد یو دې دې یاد کړی خو به برګي او گنجي کې سره یې ترلاسه پڑی گی گنام او دام دا چې نبی علی اسلام ویلی چې شه ده اخانو والا او جفاق آتا کبر دیدو چې آنو والا کی شه کم ساروی ساره ساری ساچی بز آگی حضار کو کیوی خبروانی نبی علی اسلام وی آجزی لی دیدو دی کتی نظر دی کم سی آجزی لی بای کم آجزی لی شه بکم آجزی دا تصيراتوله شیادي چې اسره زمره په خپل ډول په چې خرته او خېجن وسه چلي چې کل توخې جن او چې موټر سیکل توخې جن وسه چلي دغه په ځوابه په خپل او چې بیا چې کندونو موټر کې او د کارتن سره کوي اګوست یالا خبره چې دا لا غړي شیشه او و سره چې کندونو د څنګه له سر باندې راځي او چې د جالاتو براشتو فرسلاتی قالالی بل قل و شک اصحاق راویشی ریز اصحاق ناو شک تے خدوم را اتفاق تے جانا الابرس والاقراح قال آهدو مالی بل و قل آخر المقام قولتی انا کتنا شرا فردلہ جلسو میاشتو بلر بو خور کرشو جا تفارشتی دواب واللہ دیم کدر ور په سره له دې خوانا ایستس خوخي هغه دې څه مخه دې دې تا و او خلې نه خطا انا خلک رانده فرصت کې شي دار نه شي اغه نو په ستاره ناز راګو ا خاتمه شوه خو دې ستاره ورګ شي مالې کوم خوخي هغه دې ورګالي لار وغواړل ورته شلاله دې برکت واچې رن لاره ایستس خوخي هغه دې يرب الله عليه وسلم تلارته د کمونستر کی را واپس چه زوب خلکو ته وره ما زوب خلکو ته وره ما نکاله ما صاحب وګوره د نړیوند بارکه داونه شه لور شي زمانه هغه سجخه لرانه نفست کې دیو خبردار چې دیړون ادب کوه ده په دې حالتوم خوشاله وي بل څه لکه نفرت وタニ او د دې دا چې دیړون باندې اکثر خلک ترحم کوي ددن نفرت نه کوي دیړون باندې خبر اکثر خلک سره کوي ارحم کوي او مصاحف رد الله يليه بسر قال فاي المال يحب إليك فَأَوْفِيَا شَاطَنْ وَالِدَنْ فَأَنْتَجَ حَزَانِي وَوَلَّا لَحَزَانِي هذا العرباء فرق تلك العرباء فخطوك منها ده أرسيس تلنگیدلو عيو حتى چه ده شنائتن لنگیدلو عيو أرسيس تلنگیدلو عيو عرباء فرق تلك ده ده انتاجو غواميخا و اوخ ده دې څه انځري او د ویډیو یو ځل انځور تولید ويږي په دوه په ان جهازانه و ولل جهازانه او کان و اور و ولل هذا کان من اليمين د يلو الى خر سوق كان ضوا يولي ميدان کې بلغه و خان له له بل په واګان دې روز رائع انتحان مرگی قوار آرار لا فارشتا ای صورتی وحیعتی شخص شکل ہوئے اتبانی ازام اس فالگندے سے گلدے جو گلد ہے دیرالا فی لَلَجُلُمْ مِسْكِين قَدِنْ قَضَادْ بِيَ الْحِبَالِ فِي سَفَرِهِ فَلَا بَلَا ظَلِلِهُمِ اللَّا وِكْ إِلَّا بِاللَّا سُمَّا وِكْ فِي غَرِسْ سَلَيْمَا هر سختم ایستیشی یه سفری تو سفر زمان گه بلا بلاغلی منشتر در المال عن قل مقصد الا بالله مگر بتوسیل الله تعالی سمابع کا منصب کے سمارا رو ذکشی بالله ما فوق الاسفارتی اور سمری كما صحته اسمان اسال القد الذي اعطاك اللون الحسن دوستان سوال ذل فانك ورالمصانا دهغه الله په نوم باندې چې درکره زاله راخېستارنګ ولجن الحسن كل سرمن والمال مالا لکل زده سودنا واړ دا ایو اتبلغ به په سفر سيږي خپل مقصد پور اسم هغه برجو ځب بل وکړ ته تاسو په منځ رسېږي ای مال دار, دا مال دار ارېده چوغواله ډېر زګون راولې نهوال مالدار مچواله يراجيک سم نه موږ ډېر دې چي ولله ما زمادالو چیرې مې راڅخه په خپلې او ما ویشل کذا لنګرته چالو ما قسم دي جام غره دې پلانټ کې جوړ کړه خپل رز وړو کې چیرې جوړ کړه جوړ کړه دې غړې ته نوکرانو ته شارک بالکل په حدانه ټونی شې شارک نن څه کاریسته پوند پله پیا کوم ورکول ورکول پوند کاریسته په حدانه بالکل شې شارک دانسې دی کې چې ګندنو دا دغه چې ګندنو ټیکټر د احوال له لې تهوال له دractical له احوال له هغه کې بیا لخرې خپل دغه کښت ګندنو انجن ورلره هغه لګل لګول تر څه اوس ما سره وې چې دنه ملي کار چې بیا راوالې نو سلوبه راوالې کله راوالې ان شاء الله نو دمخه په لاره سره کار وکړو دا چې ګنده نوشلېدل کرے بده اړ حقوق بسيطه حقوق دړي وي کارونه بل شي تاسو په تلاته چې څرګه چې څومره رټي ګوره په نا تنظیمه فقال دوثوي انه لکه چې زو تاسو په لم تكن أمرساً تبراً للمساعدة للمساعدة أو غريب لأن هذا المال لدينا أخواتي لرسا وقالت شوي إنما أورستو هذا المال تابيراً عن تابير لذلك يجب أن نفلاً لكي نفلاً لكي نفادي شوي غنجيري و داري لا يمكن أن يكون ذلك أخواتي يقولون داروخزون نقلائي زراب و الله إلى ما كنت و ا ل اقرا گنجي لرا بل فيشته <تصفيق> ميدار يا دي عوام او طلب دارا کارو گنجي د هيو وست نو بيو متاهه سره کومه تا دي بل بس تکرار دې وی اجزې استه سبوله خبره فقال له المسلم اكالا لهذا ورد عليه المسلم رد على هذا فقال ان كنت قال للفسير الله الى ما قول ولن ل لو شو جواب خو کرے کنه هغه ته دوباره است ذکر کړي اقلاما في صورته واياته فقال رجل مسكين تاس مستقل ذکر گئے هو نے ان قطع به الحبال في سفري فلا بلاغ بل لي اليوم الا بالله سلم عليك اسالوك بالذي رد عليك بصرك شاطا اتولى وارستانا بلون دا ہزار چتاستر کی وا بسڑی نو بذر انا قال ما ثواله ولهاتي سفري پهقالت كنت عامم فرت اللهلي ب سری دوړوندوما حال اللهستګې راجرې اوسپ تووامه دفتهګړی زیری پهو مع شته دا ما شيته سو چې د خو ځانلهوااپله په ساعته پهکې ت پرديستا خو پریده پهلهله ااجدو قریشي ان اخ تهولله د الله د فارستانالی قسم د کمم دربانې زور کوو اوشت را او چې ما ا خلله سستا د خپ په فقالا غوتوی فا اشتیوتوی امسک مالک مالک قلی سارگا فا امتحانو استاز امتحانو فقدر زیعنکا و سخطا علی صاحب ایتا اللہ سانسسو رزاشو اوستاو ملگر روانے اللہ کاہر نازل و سخطا علی صاحب ایتا اوستاو ملگر شو وانم حالت حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتے یا رسول اللہ ماموی اے پیغمبرہ انہا المسکین علیہ فکو علا باوی غریب سالے دماما درواز کی محات تاستاہی تردیچہ دشار میں فلا عجیدو فی بیتی نمم پاکر کر گیا آگا چے آتاو فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتا ہوئی اتبائی فی یدیی ولا زلپا محرقا اتقعی تیدهی که دفن لازدهی مسکن که ولو ذنسان محر راق اجرک یو سوی چه کمدنو کرسول دارو بیدوی سوی چه کمدنو سو دخبی اگر کود آخری طور غالی نوی اگر دن طور دا جلیل آوشو جی ده سوی چه کمدنو داولی نوی سوی سوار داور که ورکن داچه وقتی طور حاجت من لی اوغا چه کمدنو را را را چه کم پیش اول اگر نگستو ورنگی نسخو ورنو چپین شاور سان کنجید وان مولا جا اسمان